Mám tu čest vám představit dalšího mého drahého hosta, jejím Ivan Matoušek. Pro mě je to autor, který je to jeden, vlastně neznám asi jiného současného českého spisovatele který by byl schopen s takovou něhou, účastí a pokorou hovořit a psát o druhých, o blízkosti a o setkáních. V blízkosti Ivana Matouška se všechno proměňuje ve sváteční a posvátné. Ivan má tenhle dar, má dar úžasu. Myslím si, že by mohl založit časem školu úžasu. <laughs> já, bych, já bych tam chodila, protože myslím si, že ta schopnost divit se a žasnout upadá úměrně stavu světa. Já bych vám na úvod, na úvod přečetla jeden úryvek z knihy Ego. Ivan Matoušek je prozaik, je romanopisec, opravdu bytostný. Byť napsal jednu sbírku poezie, ale k poezii už se nevrátil, pokud vím. Napsal i nějaké dramatické texty možná, ale ten román je základ jeho tvorby. Tady jsem vám přinesla, alespoň na ukázku, román. Adepti a ego... Uh, román Spas, za který uh, Ivan dostal cenu Revolver v roce 2003, nemám. Ten je asi takhle tlustý, tak ten už jsem nevzala. Ale všechny vám je prostě uh, doporučuju. Uh, za román Oslava v roce 2010 uh, získal cenu magnézie litera. Uh, a to byl takový průlom do do médií. Ivan se ocitl dokonce v televizi, což, byla což náhoda. hezky sarkasticky jako i nebo potom při tom předání hezky to sarkasticky okomentoval. Abych to nezamluvila, myslím, že je nejlepší dostat se přímo k těm textům. Tady mám přečtu ukázku, která si myslím, že objasňuje, jak Ivan vnímá Uměleckou tvorbu jako takovou. A je to tedy z této knihy. E, ty knihy zdobí, e, zdobí obrazy e, Ivana Matouška, e, které e, asi jen tak neuvidíte. Jediná výstava e, byla kdysi e, v, byl v ja, Atriu, atriu. V roce. 1991. A potom v Paříži? A to bylo předloni. To bylo předloni a pak už nic. A je to, vidět eh, obraz Ivana Matouška je podobně vzácný jako vidět Ivana Matouška live, takže, takže si toho považujte. Jindřich nechce jen číst, studovat, chodit do divadel, do kin, na koncerty a na výstavy. Chce tvořit. Představuje si, že jednou, třeba za sto let, i s ním bude v duchu rozmlouvat nějaká smutná duše, pro kterou bude jeho dílo stále živé. Nic jiného si nepřeje. Bude nesmrtelný v čele průvodu smrtelníků, které, se je, které na jejich poutě rozptýlil, dojal, že jinak jim pomohl. Poučen u velkých, vzorů a jejich komplikovaných, u velkých vzorů a jejich komplikovaných formách začíná podobným způsobem po částech vyjadřovat svůj všední život, aby ho učinil hlubokým, logickým i tajemným, až nadpřirozením. Otázka na začátek je psaní nebo obecně tvorba pro tebe, tedy služba smrtelníkům? No, tak je to vlastně služba taková, bych řekl, anonimní, že prostě jak si, jde jen o to, zda ji někdo potřebuje, že, tu službu takže ona se tak jako povaluje v těch knihkupectvích, v těch antikvariátech případně, hlavně u mě doma. No, tak to je ta služba. No, tak jako samozřejmě je to problém v tom, že nestačí si koupit knihu, že jo? to je takový předmět sám o sobě v podstatě bez že když samozřejmě jako se předpokládá, že člověk umí číst, ale jako nestačí to. No. Musí mít nějaké e, důvody k tomu čtení. Jo? A je pak otázka, jestli ta knižka je tím pravým důvodem nebo ne. Když je, tak je to ta služba. <laughs> Ty si, myslím... V rámci toho tématu staří mistři je skutečně na svém místě, nejen proto, že jsi sám mistrem, ale protože proto, se vztahuješ k jiným mistrům literárního řemesla, Ke kterým tedy zejména a. To už je možná takový oslý můstek k té četbě z tvé dosud nevydané knihy o Gangie. Protože tam je ten vliv jistého starého mistra o obrovský. No, já si myslím hlavně, že si tak taktně přešla i mé vlastní stáří, což pochopitelně má velký vliv na mé psaní. Jako možná, že píšu posád stejně, ale nějak to lineárně závisí s mým věkem. Jako kdybych začal psát teď, tak už bych nikdy nenapsal, co jsem napsal, když jsem psal třeba tady Egos, který byl citováno, protože jako jsou jakési přímo fyziologické předpoklady pro psaní. Jako způsob jakým prožívá člověk radost, když je mu 20 nebo když je mu 60, Se nedá zaměnit, si myslím, tak může být někdo tak infantilní, že je v šedesátě ještě 20 letý, ale jako to, jak si se jenom jako 40 let žil zbytečně, že? Tak tohle je to jenom byla taková odbočka k tomu věku, že to je důležité také zmínit, to často zmiňuji v knížkách, to je ta služba. No a pak ty staří mistři, no tak to jsou jako velikáni, kteří jsou stále mezi námi, v tom je ta jejich velikost, v tom je ta jejich služba, jako jsou tady stále, protože stále se tady řetězí takovej jakýsi zástup lidí, kteří jejich dědictví přenášejí. Že? Je to, je to úžasné, konkrétně to je i tím, že jsou tito starší mistři překládaní, že, že nejsou mrtví v tom jazyce, v kterém tvořili celé homér že. že To je úžasný, jako, asi bylo hodně napsáno knih, ale že už tehdy ten úžasný vkus lidí nám umožnil, abychom se s ním setkali. Že. A nevím, koho by dneska takhle přenesli 2000 let do budoucnosti. To by to moc nepotěšilo. No, tak to je jeden z nich, druhý z nich je slavný Cervantes, že? Jako s ním se setkat je zajímavější, než se setkat s většinou lidí žijících, jako víc to obohacuje. To, to je bez pochyby, než by se člověk rád se zážitkem nad Cervantesovým Donem Kichotem nechtěl podělit s někým živým, že? To taky potěší, Všem, Ty to ale v podstatě tolik nerozlišuješ, kdo je živý a kdo, kdo mrtvý. No ale v tom případě to ani tak úplně nelze rozlišit vzhledem k té emoci, kterou člověk prožívá. Že? Jako se těší do postele, že si tam otevře knížku. To je běžný. Mm -hmm. no, to jako... Ty si teď v posteli, pokud vím, otvíráš svoji knížku. Ještě nevydanou o gangi, čteš si ji pořád dokola a vylepšuješ, co se dá. Můžeš, můžeš jí malinko, letmo představit, než přečteme úryvek? No, já bych, protože jak tady bylo řečeno, ta knižka v rukopise, začal jsem ji psát v roce, nebo myslet na ní, a ono se tak přerůstá do toho psání v roce 2007, čili to už je 8 let ale intenzivně jsem ji psal poslední čtyři roky, teď už je vlastně svým způsobem dokončena. A navíc, jak pak sami uslyšíte na té ukázce, ta forma je natolik vhodná ke čtení, že jsem jaksi odhodlán toho využívat do té míry, abych e, se s ní a s těmi, kdo e, se mnou budoučit, těšil, než vyjde a zapadne. <laughs> Takže tohle s tenhle takový úvod, to není nějaký pesimismus, to je vědecká skutečnost. Je, jako je exaktně, <laughs> tady, proč by se to mělo změnit najednou, když spíš jako bychom měli očekávat, že to bude horší. Takže Takhle to je. No, ta Ogangie má, to se taky dá říct jaksi jednoznačně bez nějakých fantazí, 307 stránek a my budeme číst od stránky 285, přibližně to už je jedno, a, takže vlastně hodně toho nevíte, když začneme číst. Ale to nevadí, protože já si myslím, že jako má takový určitý i hudební charakter na tom, jako když člověk poslouchá hudbu, taky jako, jako závisí jako ten celek nějakým způsobem v tom vnímání toho posluchače. Ale chtěl jsem říct, že vlastně my skutečnost vnímáme podobně jako tu knížku od stránky 280, Taky nepotřebujeme znát, co si ty lidi povídali, jako do té doby, než jsme někam přišli, a také se orientujeme v okamžiku, kdy jsme mezi nima. Tak jako bych byl rád, kdyby to bylo tak podobně, teď začneme číst, ale přesto ještě jenom seknu, že je to teda inspirované jistým způsobem, nebo nenapsal bych to aspoň takhle, kdybych neznal, nečetl, aspoň teda v překladu Vanjorného, Homerova, Odisea, a zde je to jakési jeho pokračování nebo jeho opakování v době dnešní, možná budoucí, spíš ta časová neurčitost tam je jako dost jako volná a to místo, které je teď bude předmětem toho našeho čtení, je. Okamžik, kdy se po těch 275-85 stránkách konečně setká Odys s Pelou, kterou do té doby takovým způsobem dost odlišným od toho homérovského hledal. Zvuky větrné noci ustanou a na polici jako na jevišti zavládne hrobové ticho, v němž se odkud si slabý svět promění v paprsky luny. Nehybné hliněné figurky jedna přes druhou na hromadách leží, některé se na sebe mačkají v sedě, pár jich též bez vůle jako podepřených strnule stojí. Všech je opravdu veliké množství neminout žádnou z nich pohledem, by trvalo věky. Za větrné noci upely na posteli se ozve Odys a rozmlova pokračuje těmito slovy. Jizvu, kterou máš na břiše, jsem opravdu viděl už kdysi a ani jiný jsem si tam na tobě nevšiml změny. Vždyť ve světě fojníků zůstáváme do smrti dětmi. Ostatně tohle to sám přece dokážeš vyjádřit nejvíp, takže se nemůžeš divit. Svět, jaký je, tomu se nedivím. Nicméně jsem se hloupě domníval, že jsem mu v se unikl, když v ní jsme se sešli. Jenže i ty Pelo jsi jeho částí. Proč ale konkrétně takhle teď soudíš? Něčím snad novým se zároveň trápíš? Nemůže přece být důvodem k zoufalství, alespoň pro tebe, zůstávat dětmi. Bez snu jsem pronesl dotaz před hromadou figurek. Zda se při porodech stydíš. Můj zájem tě pohoršel. Proč, proč takhle mluvím? Pochop, že jsem s tvojí otázky neměla příjemný pocit. Zdály se mi ale hroznější věci, které jsou podobné tomu, co líčíš. Cestu mne informuj rovněž i o nich. Jestli si to přeješ, tak tedy budu. Badatel dobrodruh zakývá hlavou, načeš se od pely dovídá toto. Měla jsem návštěvu urostlé postavy s černými krátkými vousy kulaté dobrácké tváře. Oblečen byl důstojně, jak někdo z minulé doby. Zvučně mě oslovil laskavá paní. O sobě prohlásil jsem, prosím, ducháček. I to jméno mám přesně v paměti ze sna. A pronesl víc takhle podivných věcí. Byl nejspíš fojník jen trochu jiný. Na ducháček s úklonou navázal, že zná dobře Odise, že se mu líbí. Hovořil určitě o tobě, přestože podle něj príbloudíš po světě, si každý den jinde a všude mě hledáš, leč dosud marně. Řekl, že tě párkrát potkal, i s tebou mluvil, ovšem i dá, už dávno. Načeš prohlásil s úsměvem, jakole v salonu, Pelo si opravdu krásná, jak Odis tvrdil. Takže jsem-li tu, jak vidím první, přál bych si na počest vítězství s tebou mít hromadu dětí. Konverzoval příjemně a já krom toho soudila, že jenom žertuje, že nemá potřebu, co říká, myslet hned vážně. Navíc jsem Odisit neměla jistotu, že mě toužíš opravdu najít. Byla jsem akorát poněkud zmatená, proč oči ducháčka zazáří, když něco se o tobě praví. Nejspíš si byl pro něj víc, než li jiní. Dokonce prohlásil, že díky tvé touze se se mnou sejít, nepřestal věřit, že bohové žijí. A teď mu dopřáli, že i mě vidí. Rty si bez přestání jazykem slinil. Tak se bylo uklidněji. To bylo ve snu. ve snu. i o tobě mluvil. Dobře, ale co směla s ním? Popravdě dokonce vylič, abych znal všecko. Nic ze soucitu mírně ti nechtěj. Povím ti pravdu, jen nevím, budeš-li věřit, že ničeho taj zatajit nechci. Sama totiž netuším, zda to byl ducháček, kdo do mě vstoupil, či někdo jiný. Měla jsem dítě též s oslíkem. Ovšem spíš jsem ho neměla s nikým. čich mám tolik. Rodila jsem sice velice často, jenže vždy spící. Vedne jsem své děti tvořila z hlíny. Jedné figurce přilepily si přece zlomenou v ruku. O tom však nemluvme znovu. Ody pelu v posteli pohladí po šedivých vlasech. Ona se zachvěje, prohlásí toto. Jaké nás potkalo štěstí, že se můžeme navzájem podělit o vše i ve snu, co děláme, či nám, co se děje. Ano, máš pravdu. Přeji si, aby to štěstí měl též můj syn Machos.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 neminout žádnou z nich pohledem, vytrvalo věky. Za větrné noci na posteli se vedle Odise snad ještě ze spánku, usměje, pak ozve Pela. Před chvílí jsem se s Machosem setkala a mám nyní moc dobrý pocit. V jsme si blízcí. Se zájmem mě vyslechl, potom se bezelstně svěřil. Našel si konečně Rinu, která se mu na pohled líbí a hlavně se věnuje rozličným sportům. Mohla jsem Macho si oznámit, Rinu znám taky. Je opravdu krásná. Byl celý blažený. Ještě se pochlubil, než opět šel za ní, jak jeden druhému pomáhá, když je to třeba. Takže se ti odysy splnilo přání. Máš z toho radost? Nebo se dál kvůli synovi trápíš? Odpověz, něco se stalo. Machos s Rynou jsou už dokonce manželé. Jenže v mém případě kež bych býval neusnul. Nebo se mi zdálo o někom jiném. Nestraš a přiznej se, že jsi si jen vymyslel své ráznou větu. Až ti vše podstupně vylíčím, pochopíš, z jakého důvodu teď mi je i s tebou smutno. Spěchal jsem okolo žebráků na kamenných lavičkách. Někteří snídali, jiní dosud spali. Měl jsem zlou předtuchu, že Machos uběhl maraton v jednom dni dvakrát, po druhé v opačném směru a není mu dobře. Navíc, že sám bez Riny v jejich novém bytě. A opravdu tak tomu bylo. Řekl mi, že Rina odjela k rodičům a třív, nežli za den se nestihne vrátit. Ze svého výkonu měl ovšem radost, pouze ji nemohl vysílen naplno prožít. I mě ale se zájmem vyslechl, dokonce vydržel poslouchat báseň. Divil se, že ji znám naspaměť na vzdory délce. Byl jsem tudíž přesvědčen, že si zas máme co říci. Ten pocit blízkosti se ještě prohloubil, když v poledne vyprávěl, jak se s rinou poznal a zblížil. Pravil jsem mu, co slyšel již od tebe, že ji znám taky a vůbec se nedivím, jeli z ní nadšen. Potud i můj spánek probíhal v posádku, jenomže jsem potom ze samé radosti chtěl báseň rozebrat, aby ji chápal. On mě však odradil naprostým nezájemem. Večer jsem navrhl držet černou hodinku. K tomu pouze namítl, že nebude pot mně. Asi se stále necítil úplně dobře. Mému rozhodnutí zůstat tam přes noc se ovšem s veřepě bránil. Opakoval zoufale, mě už skoro nic není. Aspoň jsem prosadil, že si lehnu v předsíni u dveří na zem a budu vzhůru, abych byl po ruce, kdyby měl zdravotní problémy uprostřed spánku. Teď ti lituji, že jsem se nenechal vyhnat. Proč ale? Nechápu důvod. Spali klidně celou noc, to si přece dopředu nemohl vědět. Jistě, že mám důvod kvíčit kam jiný. Když se ve snu poránu dve se otevřely a stála v nich ryna, ze samé radosti, že se opět vrátila, jsem se rychle postavil, začal ji objímat, dokonce vyhrkl, milá, abych to napravil, dodal jsem manželko syna. Přesto mého selhání které si ostatně neumí vysvětlit, nezůstal ušetřen především Machos. S očima za dveřmi ve skleněné výplni působil najednou úplně ztracený. Nemohl nedat mi najevo, čeho byl svědkem. Spatřil jsem průsvitný obláček bílého mramoru v podobě jemného prachu, který jsem udělal před bezbraným čelem. Rina otevřela prosklené dveře a macho se si vedla naspátek pochodbě do tmy. Zavolal jsem za nimi s dojetím hlase. Rino, opatruj mi mého syna. Přál jsem si, aby mě slyšela, jak se sám k otcovství hlásím. Zachůze mi pravila, Machos se zas stará o mne. My přece pečujeme o sebe navzájem, když je to třeba. Nenápadně jsem se pootočil a otřel si oči. Slzy mu vytrysknou zvíček i nyní. Vela si povzdechne, se laskavě, nicméně s obdivem. Tvé příběhy, příběhy odysy opravdu neznají mezí. Navíc jsi citlivý, což není náhoda. Vždyť jedno souvisí s druhým. Od tebe, co soudíš, mě obzvláště těší. Kde fantazii je možné uplatnit tam, myslím, dokáži víc, nežli ve sportech, o nich jsme mluvili z kraje. Ostatně ty sama vynikáš podobným nadáním, z čehož mám radost. Stačí mi jenom si vybavit, jak si po příchodu v komoře zpívala o koni, hliněným figurkám jako svým dětem. Teď ti ale jiné dobrodružství vylíčím, které překonat nelze. Souvisí vlastně též se zpěvem a neméně de facto s tebou, neboť i ono se událo, když jsem tě hledal. Takže jednou, už kdysi před lety, při návratu z UPVD v podvečer domů, jsem byl náhle přesvědčen, že tě slyším zpívat. Ten zpěv plný myšlenek, jak zjistil jsem v zápětí, se linul z rybí restaurace Tunec, kterou jsem míjel. Hned jsem se vrátil a do tunce vešel, ač se v lokálech necítím dobře. Na navzdory tísni, ještě mne po každé prostoupí, jsem se zkoumavě rozhlížel, zvědavce, uvidím. A stálo to za to. Žena na stupínku zpívala úplně bosa. Protože jsem její podobu v přítmí tunce nemohl s jistotou posoudit, šel jsem čekat ke vchodu, abych spatřil na světle, kdo opustí lokál. Když vyšla zpěvačka, obklopena přáteli, rychle jsem k ní hloučku navzdory bez hlavě přistoupil, leč přitom ji šlápl na palec pracovní botou. Tvář skřivila bolestí, byla i na korze bosa. Přísně se zeptala, co pak si přeji. S omluvou v hlase jsem ze sebe vysoukal, že jsem chtěl vyjácit nadšení z jejího zpěvu. Ona se nicméně nadále tvářila chladně. Poznámka, kterou k mé pochvale pronesla, mi zní stále v uších. Vém případě bych spíše vítala, kdyby se s krotil. Turisté okolo smýšleli stejně, u nich jsem tak soudil z výrazu zhnusení, rychleji jsem se ponížen zdálil. Já onou zpěvačkou určitě nebyla, mohly snad takto tvou třízeň zmírnit. Ostatně jsem se teprve před rokem začala zpívání učit. Kolize té ovšem, až jsem tě nezranil, lituji přesto. Tak již na ně odysi nemysli. Pověz mi raději, jak ty jsi úspěšný ve zpěvu a zdali též na něco hraješ. Kdepák mě zpěv téměř nejde a nehrají na žádný hudební nástroj, což obojí dost těžce nesu. Za to zpěv poslouchat a rovněž hudbu mi přináší nevšední zážitky, pro něj jsem ochoten podstoupit i strastit v tunci, jak jsem se zmínil. A co takhle tanec, ve kterém je vnímání hudby a zpěvu vždy na prvním místě. Tančíš i nyní rád, jak kdysi k muzice v parku. Odys nostalgicky zakývá hlavou a potom praví. Dávno už netančím vůbec, Rád jsem tančil, opravdu akorát s tebou, kdy mi to vlastně šlo jako by samo. Kývání hlavou se teďka pela přidá, on hovoří dále. Jedině skládání básní se věnují po celý život, či přesněji řečeno tvořím spíš příběhy v proze, jenomže nevím, jak dobře. Napsané příběhy ty mohou přetrvat věky. Pro většinu fojníků a tím spíš pro turisty, jako bych ani teď nebyl. Tomu se však přece nebudeš divit. Jen jsem to řekl. Témata, o nichž se v posteli bavíme, jsem toužil probírat v UPVD s kolegy, že by se jednalo o součást vědy. Naivní naděje též jsem vkládal v žebráky. Zklamání mi ostatně přinesl i duchovní hatek. Ani ten neměl potřebu něco se dovědět. Při čas rychle běží a zbývá jej málo. Tomu těžko cokoliv dodat. Hatek bohužel dodal a sice, že není dějiště na jednom místě, což se naraz ujalo, říká to každý. Mně ovšem se různá dějiště jeví být zdánlivá. Jsem přesvědčen, že jich víc není, svět je všude jeden. Pela se zarazí, nechápe, nicméně zakývá hlavou. On hovoří dále. Takže jsem již příště o věcech, na nichž mi především záleží s nikým, nezapředl hovor. V duchu sám sobě jsem zděloval pocity, myšlenky obecně platné. Až nyní si povídám s tebou, Kdyby sem nepřišla, žil bych už do smrti, jak moh vyvržen na pustý ostrov. Aspoň že Machos, když teď vyhrál maraton, je turisty a také fojníky uznáván, ač je mým synem. Ano, trosečníku, tvůj syn sklízí ze všech stran obdiv. A věřme, že přetrvá, alespoň tak dlouho, Dokud nepoběží maraton znovu. Jež, pelo, vítězem bude i příště. Nerad bych, kdyby to dopadlo jinak. Ale vrátíme se k veršům. Jak ty si v nich vedeš? Já básničku složila jen celkem krátkou. S ní duchovní hatek, i když čas běží a zbývá jen málo, jej málo problémy neměl. Nepromín, tohle jsem mínila žertem. Práci však Dala mi značnou, ačkoliv přímo to nebylo vidět a nepřímo dost možná rovněž. No a tímhle, co měníš, pověz. Víckrát se mi celou skládala znovu. Fojníkům se přitom všecky verze líbily stejně, za každou mě chválili. Přáli si, ať už nic neměním, ať už to nechám. A v té hrozné škole ve třídě za okny s mřížemi jsem napsala krátkou kompozici o zpěvu ptáků. Tehdy jsme měli opravdu dost málo času. No a o mém zpěvu jsme se již bavili. A navíc jsi mě zpívat slyšel, takže posoudit můžeš sám, jak si v něm vedu. Ano, tvůj zpěv zní mi v uších i nyní. Byl jsem až zaskočen, jako bys zpívala změněným hlasem, či se s tebe ozýval tež kdo jsi jiný a spolu jste vystihli celý svět ve všem. Ten zážitek v srdci a mysli mi zůstane určitě navždy. <laughs> Přestávka. E, Ivane, jak se má Odys a Pela a Penelopě? To bych nerad prozrazoval, ne prozrazoval, jako já jsem o tom napsal těch 307 stránek a jako není to tak, že bych to mohl na dvou, třech větách jako shrnout, aby to bylo to, co na těch 307 stránkách, ani to možná tolik není, už něco vyškrtl. Tak já tě nebudu trápit. Ne, jo? ne, ne, ale jako já se nechci vymlouvat. Prostě to není tak jednoduché, takže jsem musel napsat tolik stránek, když mm. jsem to psal taky léta, že... mm -hmm. <laughs> Tak se bavme o té formě. Ta je velmi stylizovaná, jak posluchači měli možnost slyšet v našem podání. To bylo úmyslně, to, takhle to ani, ani jinak nejde, že? Jinak ani nejde. E, jak tedy ta tvoje forma e, toho románu souvisí e, s formou e, Homerovi Odysseji no, v překladu Vanjurného? Ano, ano to, to vlastně si už odpověděla. Takže e, vlastně tak jsem e, se do toho textu vnosil, až e, by se mi stal teda ten Homerův Odysseus, překladu Vaňorného, mým jazykem a teď jako já s těma zkušenostma, co teď jako mám tady kolem sebe, tak vlastně jsem si říkal, že to bude nejlepší jazyk pro vyjácení toho, co je kolem, protože vlastně ta... Přízvučná forma, s kterou je veliká práce, každou větu dělá, jako když píše báseň tolik, na tolik stránkách, takže se to může podle mého soudu teda vyplatit v tom smyslu, že najednou v téhle té přízvučné formě banální není banální, jo, komické není komické, jako patetické není patetické, Najednou se to jakoby stává něčím, eh, když to seknu, tak nějak přehnaněji, jakoby vytesané v mramoru. Mm -hmm. No a když něco člověk čte v mramoru, tak jako tam nehledá to, co hledá v novinách, že? <laughs> tak ty vlastně mytologizuješ skutečnost. Ano, ano, ano. To snažím se takhle, ano, ano. A, na, a já se totiž myslím, že není doba, která by nebyla e, mytologizovatelná, mm -hmm. že prostě, kdybychom žili v té době Homerově, tak bychom, e, bychom dostatečně navýšit, což znamená navýšit Homera, taky viděli asi jako tu dnešní dobu. Je teď otázka třeba, ale to už trošku odbočuji, jak jsme schopni rozumět Homérovi. Že to jako si myslím, že ta školní výuka, teda myslím v dobách minulých, teď už to jenom tak se setrvačnosti nějak sežívá v nějakých komiksech, takže ta nás, ta hodně Homéra desinterpretovala. Jo, on je strašně zábavný a proto jsem se snažil jako tímto mýtem, nebo takovouhle analogii vystihnout to putování e, toho Odise zapelou což on, to si přečtete, putuje své rázným způsobem. A ten Homéru v Odysseus, to je tak své rázné putování. Tam je tolik paradoxů. Já nechápu, jako jak to můžou číst lidé takže z něho udělají jakousi mramorovou bystu. To je tak člověk z masa a krve, takový, jako opravdu, tak, tak, no, tak jako prostě, co on vyvádí za věci a ještě přitom se v furt utírá ty slzy, jo, že mu někdo ukřivděl, protože mu nedokázal tu lumpárnu dotáhnout do konce. Jo, to, je, to je úžasný, jo, a ty vztahy s tou pelou, to, to je taky. Naprosto neskutečný, jako když se furt zkoumá, jestli jeden je druhý a druhý je ten první. A jako, jako on by se před ní nedokázal objevit bez dostatečně jako velkého pokladu, který jako nějakým způsobem získal, aby jako mu věřila, že to je on. No ale zase jsou tam místa opravdu dojemný, jo, jako, že když potom nedovolí služce, aby jásal nad mrtvými e, ženichy, že se to nesluší, že se takhle, ne, to nemá dělat, že, jo, že má člověk být smutný, když bylo potřeba někoho zabít. No jsou to dojemné věci, jo, jako e, je to opravdu, jaksi e, antická e, tragédie je opravdu vrchol. A v době sínské už to jako zapadlo do těch mramorových bys, těch idealizovaných hrdinů bez života. A, a takhle to dáš do našeho obrození a i do jiných asi obrození. Takže ty jsi takovej bystoborec nebo obrazoborec. No, jak já to vidím u toho Homera, jo, jenom napodobu. <laughs> tak přečteme, dočteme ten no, jo, Oba zas na polštách spoloží hlavu a nyní mají i zavřené oči. V duchu však hovoří jako by spolu. Luk a šípy z lízkových větví. Ačkoliv to bylo mé velké přání, se zdráhal rok co rok zhotovit Erlis, prý až budu větší. Akla se tvrdila, slukostřelbou, že nejsou žerty ani v dospělém věku. Tohle jsem musel poslouchat, neboť jsem jiné rodiče neměl. Později jsem luk restauroval, byl však už z kovu, stejně jako šípy. Pochopil jsem, že jejich krása se pojí se smrtí. Ty myslíš, Odysi, že já tohle nevím? I teď na to myslím. Žádný luk a touhle se šípy tu sebou nemám. Smrt ovšem přesto je tady. Mne displej poučil pomocí vyprahlé pastviny očima krávy. Ležela v prachu a nohy ji trčely k nebi, nicméně do hrobu musela jít ještě po svých. Já vím, že též zemřu a bude to brzy. Mobily turistů si mě vyfotili v pozadí s mořem. Pod výsledky bádání jsem napsal, že všecky věnuji, však ty víš komu. Až budeš mít výročí, lidstvo si určitě vzpomene, tím si buď jistý. Oba se smějí. Něco jiného ti tedy povím o slově které mi nejvíce na srdci leží. Jenže se o něm nesnadno mluví, ač už jsem jej tu a tam zmínil. A nic znamená, nevím. Zvuk jeho mne, ovšem pokaždé prostoupí, odkud si skuteč... Zvukem jeho mne ovšem pokaždé prostoupí, odkud si skutečný život, nejspíš z tajemného dětství. Soudruzy, duchovní, ale i žebráci marně se snažili pochopit, o čem vlastně hovořím, tvrdím-li, že mám dosud v paměti chodník na ulici vedoucí z kopce, přízemní garáže, také haváry. Je z toho patrné, patrná touha po návratu. Nač, nač myslíš, Pelo? že se ti po ogangi velice stýská, že ti moc chybí a vůbec se nedivím. Mně se vybavila sestřička v kočárku, který chci tlačit. V písečné zátoce sloupky s cedulemi hraniční pásmo a také vstup zakázán. Teď ale budeme spát a zítra, aby již nebloudil, tam popluji s tebou. Já nebloudit? Myslím, že tohle se nesplní nikdy. Do komory odkud si proniká nějakým světlíkem slunce. Zvuky větrné noci není již slyšet. Na polici jako na jevišti nehybné hliněné figurky, jedna přes druhou na hromadách leží, některé se na sebe mačkají v sedě, pár jich bez vůle jako podepřených strnule stojí všech je opravdu veliké množství. Neminout žádnou z nich, pohledem by trvalo věky. Tu všecky figurky věděné ožily. Místo na polici, kam zpět by se nevešla, stojí ve dveřích do komory, nepříliš zřetelná, jemný prach ve vzduchu kolem ní víří. Báhavě pomalu, jak ze středu oblaku pozvedá, Ruku. Odis, ne ještě úplně probuzen, mluví dost zmateně, aniž pohne ústy. Pela zas odchází, se mnou se loučí. Machos je podivně odhodlán ze z zženštilé tváchy. Pela mi kine, že je zas tady. Machos má na sobě svetr, dokonce je v kulichu, jenž se nosí, když venku výjimečně sněží. Nezřetelnou postavu, oblak, celou komoru pohltí temno, jako by po chvilce svítání se noc měla vrátit, aby Odis mohl se objímat spelou, pelou, než ta ráno vstane. Ve tmě je pouze její hlas, vážný i laskavý, jak šeptá slyšet. Ach, Odysse, tobě o Gangie velice chybí. Komo se je světlo bezmála jak vedne. Odys na polštáři otáčí hlavu, v zápití se posadí, nadále nohy má přikryté dekou. Pela před postelí stojí na sobě podivné plesové šaty z minulé doby. Odys pln úžasu praví: Probudil jsem se, nebo mám pouze sen ve kterém nespím. Ty jsi, Pelo, opravdu vstala? Myslel jsem, že stále v posteli ležíme spolu. Spalaj si trochu. Pelaj se usměje. Byly to na nejvíš chvilky, ale co všecko jsem během nich stihla? Já stihl tuto noc snad celý život. Cítím se unaven, jako bych staletí bloudil. To přejde. Já byla podobně před chvílí na tom, v prvním okamžiku jsem se přímo zděsila, že je zas přede mnou všední den, jaké se střídali dosud. To bych asi nebyla schopná vstát vůbec. Leč jsi už stala a dokonce se zkrásně oblékla. Teď dneska je svátek, dnes budem svoji a přitom zároveň svoji jsme dávno. Odys se usmívá peliným představám. Moc ti to sluší, ještě jsi zkrásněla, ačkoliv u tebe víc, zkrásnět není snad možné, z toho je v rozpadcích. Ty šaty se měla na sobě poprvé v patnácti, třeba se ti proto jevím, jak říkáš. Prsty se obejme v pase a udělá na místě několik tanečních kroků. Odys jen zakývá hlavou a v duchu praví. V mém případě lépe je taneci představit, vylíčit slovy. Plesovým šatům Pela dodává toto. Taneční hodiny byl jejich původní účel. Ty však mi skončily dřív, než li začaly, neboť mě, jak už víš, fojnici vláčely po celém světě. Abych si jich přesto co nejvíc užila, záhy jsem je přešila na odě cestovní volného střihu. Snad mi i po letech nepadnou špatně. Konečně dneska je budu mít na cestě, kterou si přeji protože se na ně vydáme spolu. Odysy, jenž dále v posteli sedí, se ze všech stran natočí. Potom si nahlas, však hlavně pro sebe, pomyslí toto. Ty bláho, už se jim vyrovnám. Komu se vyrovnáš? Ostatním turistkám. Ty bláho, teď jsem na tom stejně jako oni. Odys si otře pod očima do dlaně slzy na své pohnutí vysvětlí takto. Že se přirovnáváš k turistkám, mi najednou připadá dojemné, jak sama vidíš. Co pak to ale tak není? Ach, pelo, co tvrdíš, je dojemné proto, že se od turistek zásadně lišíš. Něco jiného však mi ještě popravdě pověz, abych to s jistotou věděl. Slyšel jsem od tebe slovo o Gangie je skutečně nebo jen ve snu? Zase ti zdálo to samé, já nemohu vědět, ale vím, že jsem řekla před tebou úplně zřetelně, akorát šeptem, ach Odysy, tobě Ogangie velice chybí. A řekla jsi také, že popluješ se mnou? I tohle jsem řekla. Brzy Ogangie uvidíš na vlastní oči. Musíš však vstát. Před cestou je potřeba dobře se najíst. Odkryje se. Oblečený, stejně jak ulehl, usedne na okraj postele. Natáhne si jenom ponožky a obuje pracovní boty. Vstane, přes rameno přehodí na dlouhém popruhu plátěnou tašku. Teprve nyní si všimne, že je v komoře prostřeno k snídani. Dobrodruha upoutá všecko, co na stole vidí. Učiní ní nevěřícně k němu tři kroky. Pozorně pohledem přechází talíře, sklenice, příbory. Skleněný čbánek, kapalina bezbarvá, karafa, žlutě zakalený rostok, tácek s nakrájenou cibulí, cukřenka, dřevěné nádobky s pepřem a solí. Dojat pod očima dlaní si otírá slzy. Pela do prostřed stolku dá tác, Splátky plátky sulce, ležícími částečně přes sebe a podobně v proutěných košících krajíčky chleba a svatební koláčky několik druhů. Jak si to všechno zatímco jsem dospával tak rychle a přitom pečlivě stihla. Na této snídaně přece nic zvláštního není, ačkoliv souhlasím v tom, že je sváteční. Takže usedněme pak už nás nic nesmí ve strži zdržet. Usednou na židle ke stolu přes roh vedle sebe. Odys si k nohám odloží z ramene plátěnou tašku A Pela ho poučí těmito slovy. Na sulc dej sidle chutit cibulku. Ve skleněném čbánku jsem zředila ocet. Také si můžeš sulc opepřit, ale jen trochu. Chceš si všech udělat sám, nebo já ti to raději udělám, nandám. Odys zamišlen bere si z košíku krajíček chleba. Po chvíli si z něho ukousne, s pohledem upřeným do svojí snídaně žvíká, než polkne. Pele a vlastně i sobědí, na co si vzpomněl. Nemocné a klej jsem kdysi uvozil maso. Ona jen v kuchyni seděla na židli, aby mi radila, kam pro co natáhnout ruku. Byl jsem sám překvapen, jak se maso původně syrové změnilo, že bylo k jídlu. Mám z toho poznatku ještě dnes úžasný pocit, což není divu, neboť jsem do té doby nevářil a ani potom. A kliny rady jsem tím pádem zapomněl, ač mi ten kucharský zážitek v srdci a mysli sám o sobě zůstal. Načiš do sklenice nalije po okraji skarafy Rostok. Zeptá sen, co je to. Vela se usmívá, jak matce Vachyl a zároveň odpoví těmito slovy. Šťáva z exotických plodů, jakých přesně ovšem já nevím. Fojníci tvrdili, že plody v ní pocházejí z celého světa. Odis si lokne a zakývá hlavou. Pak se do své první a zároveň poslední společné snídaně v domku v lesním úvalu pustí. Postupně si plátky sulce přidávají a rovněž chleba mezi sousty se dále baví, když odezpraví. Sulc s chlebem se snaží předvídat, co je v nás čeká. Jenomže předvídat budoucnost nelze. Odsnů se ve tmě, ovšem mají-li oči. Co když je v žaludcích, ve střevech? Světlo? Já bych se divil, ačkoliv nelze to vyloučit, v sobě nikdo dosud nebyl. Odysy, světlo je úleva pro požití v temnotách, spojená s představou moci se narodit znovu. Tvé myšlenky jí má mě závrať, úlevu nalézti, kde ji nikdo nečekal, pro mě zní jak báseň z druhého přehu. Nebo jsou v útrobách zároveň opačné světy? Když sulc snědí všechen i krajíčky chleba, pela vyzve odise. Tak si nabídni koláčky. <laughs> Myslím, že ti budu ch budou chutnat. To věřím, jenže jsem přeplněn sulcem. O nich něco povědět bys mi ovšem mohla, neboť i na pohled působí krásně. Jsou podle receptu, jenž fojník udema důkladně prověřil, aby mě pohostil lépe než jiní. Zřejmě se také on o tebe ucházel, zakývá hlavou. Kvůli mě svatebních koláčků upekl několik variant a v lokálech na korze zjišťoval, které mají největší úspěch. Vyhrály postupně druhy, co vidíš. Takže si ty všecky svatební koláčky vezměme na cestu sebou. Pela se usměje, do sklenic rozdělí mošt z plodů z celého světa, aby žádný v karafě nezbyl. Teď si ještě naposled před cestou napíjí. Sama svou sklenici vyprázní naráz a rovná v košíku koláčky do svojí plátěné tašky. Odys upijí postupně, přitom se rozhlíží. Když dopije, sklenici vrátí za před sebe na stůl, k pele se otočí s těmito slovy. Snídaní si mi připomněla jídelnu v bytě. Jak je to možné? Asi, že tam jsem též zábrany na jízce neměl. Nicméně tolik, co dneska jsem po ránu nesnědl nikdy. Přesto však ani to cíl ještě není. Nuže, půjdeme tedy. Na cestu máme snad všecko, i když co vzít sebou vlastně moc nevím. Jen okamžik ještě. Něco ti ukáži, abys mi věřil. Jde k nočnímu stolku a vyndá ze zásuvky černý školní sešit. Chvíli v něm listuje, než jej podá Odysy, otevřený na stránce, kterou vyhledala, aby je viděl. Co je, v ní na, co je na ní napsáno? Odys čte nahlas. O sobě... A co jsem prožil před cestou, pardon, sobě, a co jsem prožila před cestou, z níž vrátit se nebude možné. Kdybych netušila, že odjedu navždy, nezapisovala bych si do deníku každou svou radost i příčiny smutku. Jsou tu mé tužby a různá přání. Řecky mé lásky domácí plesy, oslavy, dárky, jaká je móda, šaty a boty. Dnes jsem se houpala hodinu v parku. Dnes jsem měla hned dvakrát po sobě polárku, i když vedro není. Do parku prý nesmím. Chtěla bych houpačku mít sama pro sebe. Třeba na verandě. Plánuji bábovky na písku tajně. S ním o skrýši, abych v ní přežila budoucí věky. Přeji si houpat se s Odisem ve dne i v noci. Odis se nemůže ubránit slzám. napelu se usměje s výrazem vděku. Ona mu bere deníček s rukou a vrací jej zpátky do zásuvky nočního stolku. Za chůze ke dveřím vysvětlí záměr svůj těmito slovy. Zápisky necháme tady, aby je objevit měl někdo možnost. Odys zakývá hlavou a rozrušen dodá. Já ti, pelo, věřím. Načeš jde za ní. Opustí komoru, Tež v zrcadle odejdou spolu, přes rameno vysí jim na dlouhých popruzích plátěné tašky. Tak, všechno. Celá ukázka. Teď se možná ještě můžeme chvíli povídat, já bych měla takovou vystřelovací otázku, proč si myslíš, Ivane, že některým recenzentům třeba připadáš příliš komplikovaný a odtržený od skutečnosti, když ty se té skutečnosti dotýkáš tak zblízka. No a to to jako je otázka, to by měly tady být v řadě postupně jeden za druhý zproč. proč, <laughs> to by bylo jako, jako decimace. Ale já, já opravdu nevím, tak jako můžu být subjektivní a myslet si, že jsou prodlouženou rukou režimu, že, že režim se snaží snižovat lačku, aby jaksi to lépe fungovalo. Že? No, jinak jako na nějaké jejich erudici stavět nelze, protože jsem často, ne často jsem přehnal, ale jako občas mě potěší, že člověk, který není přes literaturu buchvěký odborník při četbě mých textů, mi pak řekne, jak se úžasně bavil a nemá s tím problém, že to je složitý. Že, ale lidé, kteří se baví třeba úžasně při sledování nějakých televizních seriálů, tak zároveň se nemůžou bavit při sledování e, teda čtení, mých, čtení mých knížek. Že to jako nelze jako sloužit takhle e, jako na obě strany. ďáblu, že. že ale... <laughs> A ten režim zastupují ti fojníci, stejně jako západní barbaři v Adeptech? No, tak hmm, západní, západní barbasy v adeptech to je taková jako e, spíš reakce na takové to samotřejmé východní barbarství, které se používá tak úplně jako, jako houska na krámu, že běda, kdyby se někdo divil, co tím myslej. Ale jinak západní barbaři to je e, výraz pocházející z Číny. Že? Tam. <laughs> no, tak já si tak líbil, že jsem si ho taky... Pardon, takhle e, použil. No. A, a Fojnici to je to jako složitá, to už je taková vyspělejší civilizace, taková orvelovská, jako, ne v tom duchu, jak my třeba teď tady vnímáme, ale je to takovej ten způsob, no, jako členění společnosti na ty, co se e, jsou ochotní bavit, pro které ta zábava je životní radost. A ty, kteří nejsou, kteří nevidějí, že to je všechno úplně jednoznačné a, a přemýšlejí a nechtějí se toho myšlení vzdát a ocitají se na hranici chudoby. To je, tak o tom to je, no, ale to, to je na těch mnoha stránkách a je tam mnoho zábavných stránek. Jo. Tak právě jako zábavných pro ty, kteří jsou schopni vidět podobně zábavně, ten svět jako já, no, tak to nich nejostolik. stolik. jsou ty adepti. Ty, a to jsou ty adepti, no, teď jsou to žebráci tady v téhle knižce zase, že to je zase jako jenom alegorie pro e, lidi, kteří... E, e, no, tak já ho nebudu prozrazovat. Bavili jsme se ještě o tom vztahování se k těm starým mistrům, tedy k Homerovi v tomto případě, Cítíš se být postmodernistou nebo jak ten pojem vlastně chápeš? No, já možná si ho chápu vůbec dobře, protože pro mě ta postmoderna je otázka takového jakéhosi osvobození se od nějakých žepříčků hodnot, od možnosti, aby si každý udělal svůj a v podstatě jakýkoliv jako nekritizovatelným způsobem. Takže většinou to dopadne tak, že všichni mají jeden akorát obrácený. <laughs> Dobře. <těk> tak možná, že jsme směrem do publika vystřelili nějaké impulzy. Je tady nějaký uh, postřeh třeba, nebo otázka. Ano, uh, Kuba, Bítman se hlásí. Mhm. Ale trošku hlasitě... ne, tak on, zatím, jako kdyby to byl někdo z vás, protože to moc lidí neslyšelo. Jako, to je, ale já, já potom někdy se o tom zmíním, až <laughs> se něco takového nestane. <laughs> Možná můžeme říct, že vlastně eh, román Spas existuje jako audio nahrávka. Ale nicméně ano, ano. nebyla odvysílaná v rozhlase, nebo je to Ne, ne, ne to, zdaleka ne. To, to já vám možná povím takhle, takovouhle zajímavou historii z mého života, jako zase literární teda, že jsem ten tlustý román, jak tam Ivana to ukázala spojení dvou knížek, tak já jsem tu knížku četl na famu ve věži. Bylo to čtení, které trvalo, Jakoby jeden semestr, půl roku, četl jsem jednou týdně, dvě hodiny, celkem to bylo 40 hodin a zároveň teda jednak, která to byla taková explicitní jako odpověď těm, jak tady jsem říkal, ty, ty, redakt, ty, ty kritici, jo? tak ty tvrdili, že to nelze přečíst, tak já jsem to předvedl, že jako to přečíst. tak se to vyčetli 40 hodin. A ne najednou, teda po tom týdnu dvě hodiny. A zároveň to bylo nahratý. A kdybyste teda měli zájem sice kousek poslechnout, nebo celý, to už je pak jedno, Ono to jde stahnout, je to na takovém... To, jak se to řekne? No, Stahni to, možná se to jmenuje. Ulož to. Je, ulož to. <laughs> no, tak parčon. <laughs> a je to v podstatě to tež. No. Tak by se to mělo jmenovat, myslím. Jo, takže jeden člověk mi povídal, že to má, já jsem povídal, jak si k tomu přišel. Já si až ty ti mě povídal, normálně jsem to takhle stáhnul. No. Tak doporučuji, když byste chtěli. Tak, tak Ještě existuje, teda, nebo vznikla um, audio, nebo adaptace rozhlasová jedné povídky. Um, ano, a byly nové lázně, byly kdysi lázně, čteny. Aha. No, ne, to, to je... Te... to dělal... Uh, Buriánek, z... to je to je mm -hmm. moc hezký, no, to je jako už asi těžko bude reprýzovaný. To byla taková doba potom, v roce 1989, taková euforie, že mě v rozhlase <laughs> uvedli jednu, jednu jeden takovýhle román jako četbu na pokračování. Pak e, nějaký kritik, zase, když se o nich tady tak bavíme hezky, tak povídal, kdyby to mělo konec, tak by se mi to líbilo. No, to je... Já jsem, já jsem ne... A nemohu si to připsat? nemohu si připsat pro rozhlas konec? Já mám spíš pocit, že dostal nějaký oušus, že tam chyběly stránky. Nebo... Ale ty, ty četby na pokračování se třeba dělají takže se spočítají ty stránky a, a pokud tak nějak ne, nemá ne, ten Pardon, strán, já jsem to možná taky... trošku mystifikoval. No. on to říkal na základě knížky, ne, ty mm. rozhlasový četby. To nevím možná, tam si to mm. jenom ověhosil, ale... Ale ta doba už se změnila, ta euforie opadla. No, už jsou ostražitější. <laughs> Dobře. Je tady ještě? Ano, prosím. To blízko se taková jako intuitivní, víte, ale z té české literatury. Já bych se tady rád seba zmínil o Demlovi, Durichovi, ty mám velice rád. se bych mohl také uvést z těch novějších. Potom jako Komenského mám velice rád, to je taky jeho labirint světa. Je mi velice zábavná knížka. Já si teď, jako já tady mluvím o té zábavnosti, ale nechci jako, e, tady nějak preferovat nějaký humoristický knížky. To je zábavnost nad úžasem spíš. Jo, jako když on tam popisuje alchemistickou laboratos v, v tom e, labirintu světa, no, tak je v tom jako určitá laskovost i humor. <laughs> Jak tam všichni tak. Tak tohle, já, já se umluvám, že jsem asi určitě na někoho v tu chvíli zapomněl, protože jich určitě mám rád jít. Tak asi těch opravdu, Jsme to jenom doplnili, co se týče těch opravdu starých mistrů, tak ty adepti právě jsou založeni na spisu renesančního myslitele Michala Majera. Ano, ano. A to je taková mimořádná věc, to je jedna z nejkrásnějších asi knížek o s tou hermetickou tématikou, protože to je takový Gesamtkunstwerk, to je knížka, kterou ten Michal Majer, ve které ten autor opatřil takovými epigramy obrázky hermetické jistého německého autora, teď se si, teď si nemůžu zpomínat, jak se jmenuje, a zároveň použil k tomu výklad a zároveň tam každý ten obrázek doplnil fugou. Takže je tam jak to výtvarné, tak to literární, tak to hudební. Takže tajelosti tu knížku, když jsem viděl, tak... Se mi dostalo teda jako v trigonu vyšly právě v knižce obrazová příloha hermetismu a obrazový atlas hermetismu ty obrázky, které ten Michal Majer v té své knize použil, a já jsem je teda taky použil, takže jsou taky, ano, a jsou, jak vidíte, jenom tady nakreslené popisem. To byl takový velikej osíšek pro typografa, aby do čtvrce napsal text. Takže ten, ten, ten... Takže takhle. Takže když jsem začal psát adepty, tak už na začátku jsem velice přesně věděl, kolik budou mít kapitol. To bylo těch 50 epigramů toho Michala Majera. No a to byla taky veliká radost, tak veden s tím starým mistrem je vyplňovat, jak přes přes, ty, jako přes ten čas minulosti, přítomnosti nějakou vizí. Takže to jsou ti adepti. Nevnímal jsi to jako omezení? Ne, ne, ne, jako takovou berličku spíš. Mm -hmm. Ale jako krásnou, kterou jsem jako, se rád opíral. Dobře. Tak je tady ještě někdo kdo by... Měl vznést nějakou otázku. Samozřejmě, my tady ještě zůstaneme chvíli, tak můžou padnout ty otázky mimo e, mikrofon. Tak možná se můžeme rozloučit. Opravdu, jestli tady není, není někdo, kdo by ještě něco měl potřebu dodat. Já vám tady asi. Poděkuji, že jste byli s námi, že jste přišli na, na setkání, na vzácné setkání s, s prozaikem Ivanem Matouškem. Kdybyste se chtěli ještě něco třeba dozvědět o Ivanovi, tak tady v tom dubnovém hostu vyšel poměrně velký rozhovor, který, který jsem... Předla já, ale jinak. Tak. A... Ivana, to, Ivana to dělala velice pečlivě, takže mi povídala, kdyby nebyla tou dobu nezaměstnaná, že by na mě tolik času neměla. Takže, <laughs> takže já, jsem, já jsem byla velmi ráda, že to, že to bylo v, v té době, kdy jsem byla nezaměstnaná, protože zaměstnaný člověk nemůže s Ivanem dělat rozhovor tak, jak by si přál, protože to je mnoha, mno, několik hodin záznamu, dvě a půl hodiny, myslím. A, a potom, aby to mělo, mělo ten správný tvar. A stejně si člověk myslí, že ještě není u konce, že by bylo o čem si povídat. Takže um, lepší je asi nebo ty, ty, číst ty knihy a být s Ivanem skrze jeho texty. Tak já vám moc děkuji za pozornost a um, čtěte Já, já taky texty. děkuji. <laughs> Starý mistr Ivan Matoušek se s vámi loučí. Děkuji. Já.